Priyas, good, good morning. Good morning. Good morning to you. Mirë. Mirë më, njës, më njës, edhe një sekond. Ngrih dhe një herë të lutem, e bëjmë sigur. Mirëmëngjes, të mirë se keni ardhur në klubin e mëmçesit në valet e radios kombëtare KlaviFem dhe, -kom tare, dhe... <coughs> ja mm huaj. -hmm. Hello. Ai, mëmçesi. Mëmçesi, si jeni ti gjithë? Si jeni neer? Mirë. Mirë. Freskët. Shkëlqyshum. Pak më freskët tani. Më Po patjetër. Më ashtu dhe më kështu. Lezeshëm. Lezeshëm fare, jam jam i bindur për këtë. Wow. Mm. Një tjetër pra. Një tjetër, un uh, kam pasur një tjetër uh, nat luansh, më shbëri gjithë javën kështu. Pra me pompatoke, pom. Jo, jo. Porrim von, porim von, porim von. po dalim me porrim von, po bëjmë uhabet, po, po takojmë miq që është Se Është, është gushpraz. Po, kemi, kështu që është freskë është, fresk është. Kemi për të flasur. Ku pashemi qen për pak socializim. Për pak socializim. Sa mirë kër gjyshëri të marim përsi për pjela dhe vogla e, e vlatërit rrë. E tjere, tjere sepse ke e pasaj edhe lirin që të bësh dy pare më vetë në E këtë i më në të, të sharkë, shu gjerë është du më thoni Po që nga okej, okay, që nga okej okay. Pa dhimbe koke, pa dhimbe koke E dy, ta, e dy të minqes pa dhimbe koke oh, serës, Bravo, bravo, bravo, bravo. Kjo dregon që i akoma në... Që dregon që i akoma? I akoma në moshë në durdënë. Falem derit. Më lëqia punon. <laughs> Hets. Jo, e, e qëtish me dje. Duj gjëra më ashtu. E para, në njënga barët që ndrore, po themi, aty pranë drejtorisë policisë, se kebëra së shë. Mm -hmm. Ajo zonë aty. Një zonë aty. Dhe... Unë kërkova, mjë vodka. Po. Se dojë ati qëka këshu pa, pa njërë. Në qëka të tjeshtë. S'kisht dhe vodka aty Mas Nuk mbajm tha se nuk nga jetë Aaaaaa Dhe po mendoj, ajo realisht, realisht Nuk banim, nuk, nuk banim, vaje pa anjë qik aty të ishte jetë E tyta herë që kështë Kishen whisky, akutimun Po s'doja whisky, dhe E po mendoj aty, është një lokale, kemë rësush mund në mens të vëndit, një barë, gjithës si Dhe thua Po mirë më, dakord, oke, nuk jetën Vodka, pos Një shishe vodka Tam bash një shishe vodka, kushe di Për atër të rastet, kur në një shmënur kërkorë, nuk e ditë se shfarë. Oh. Sepse edhe pos u shite të rakë të javë, Ndë të shite të një ditë. Ndë shëllë kollë nuk prishet, nuk thartohet. Mm -hmm. Nga vjetrimi dhe. vetëm me i mirë bëhet, e ke presyush? Dhe ti e mbanë dreqje e hëngërë, se ti e barë në qëndër të kryqitetit, një shishe vodka. Të një lojë, ku t'ju në se shfarë. Mena të... Prishet vodka, s'ka domë të ndër dhe Uh, kam përgjithmén se jo Lori, nuk është nuk kam se jam domethënë në një votkës tamam kështu po. Pa, nuk baj, një një dhe dhe po po. Edhe pse po. Është ideja që sa më një një të djaj, samë shumë të riaq më mirë bërt, nuk. Ke folur për votkën, se si votka duhet të jetë një pije pa shije, dhe pa arom. Ëh. Mm -hmm. Që të konsiderohet e tillë. Në një reportazh jotë Vogël dicioja që votka nuk mund të jetë e mirë ose e keqë. Votka është si votka. Në shumicën dërmuese të rasteve. Pastaj gjithë ato tjerat në marketing. Shisha, Shishet shisja domethënë. Shishet praktikisht. Sepse vodka po të marrësh për kufizimin e se çfarë ajo duhet të jetë. Me përkufizim, është një distilim alkolik i cili nuk duhet të përmbaj aromë dhe nuk duhet mbajë shije. Fra duhet të jetë i sa më i pastër në kuptimin, kështu që kështu që vodka e mirë është ajo e cila s'ka aroma as shije. Nëse unë që kam paspirt në kod universitetit. Këta gazetarë që unë po them që i vajtën deri në fund nuk sa i morën dhe matën pastaj për pastërti dhe për një seri gjëra shtocilsis, votën ajo më e lira anë ajo më e shtrenjtë, diku në bot po themi, pa. jo këtu tek. Dhe rezultoni gjithaj njësoj. Praktikisht të gjithaj njësoj, madje shumë nga ato më të lirat ishin më më të mirë. Më të mira se sa disa nga më të shtrenjtë. Është që nga super, do i kthemi atyre pra. Kështu që nuk e di po, mund t'i kthehensh atyre. Lirish, Lori, shkote kë babushka <laughs> dhe... Nesë, oke, okay. uh, kjo një, ikëm, e dyta, kur ti nisesh në i drejtim caktuar për një market mm -hmm. Dhe ecën dhe ecën dhe ecën dhe, dhe s'ka dhe ecën dhe s'ka dhe ecën dhe s'ka dhe ecën dhe s'ka Kthehesh, apo hajnë atë me vetën dhe tua s'ka mundësi dhe ecën ako amë mëtej <laughs> Se kjo më shëmë dodi tje <laughs> Ishte mbyllur apo? Ishte një kiosk olta, po po, siguranë nëse je tek, kë, e ke pasur tek shallvaret. Po. Tek, po themi se semafori dhe nga ana e shallvareve, ti duhet mm -hmm. të nicesh drejt Tajanit. Po. Është një kiosk, aty që ishte mbyllur di ë. Mhm. Mm shumë shpejt për çudi. Dhe pastaj mund të ecësh, të futesh në pafund. Ai ska. Et mos nicesh asnjë minimarket apo një njërin që tregton, janë gjitha këtu pjaça peshku ose Po çfarë s'ka ndodhur? Nuk e di. Dhe e cë dhe e cë dhe e cë të të të të të shëta gjitha një që ishte në Mësë shumëshur praktikisht Aha Se kej okay, den Dhe do me dhe të të Qa përën Kjo ishte i gjëja Më vindejnat pas e se të shëta bërra gjithë të rrugë Po të këtesha prap Bosh Ishte s'kishte kuptim dhe S'kishte kuptim, kuptim. dhe ku të asdali, nasa, anë, nasa të Dhe në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të U futa tek ato të sqetullave, sa quhen deodorant, faleminderit. Tek ilaçi rrobave, un dove të mëshkojë të kasat, të kasat, të kasat, kush kasat, ku sidilet me delay që aty. Oh, Dhe okay, nëse nëse un gënjej një kshu ja, zotin e kam dëshmitar, kur shkova atje te kasa, shquroj që ishte më një dynjam me gjëra, një dynja. Dhe po kishte filluar, e kupton? Po s'mbaronin së sepse tha ishin atje duke pritur për të futur në qese. Në gjë është akoma plot. Ëh. Uh -huh. Që sjë nuk mund t'i thuash asaj që, shikoj, a mund të thon të kalojmë kështu jo me. Plus që, a, hajde. Edhe duhet të prisje. Tanë m'vinë të më ninë se tani isha aty, kisha kisha dal nga shtëlla, domethënë në fund, kisha gjetur kasën dhe nuk doja të kthesha. Telefoni isha lënë në lokal. Dhe këy uh, momenti zgjatet pa fund. Ajo që i thot shikoj, thot, a mund dhe mund të pagua, i thot, gjusëmën me kartë dhe gjusëmën me keshë. O, sekshu e kam, dhe thaj. Jo, Këtë i thot, nuk bënd, i thaj që ta bërsh gjusëmën me kartë, gjusëmën me keshë. Ose kartë, ose keshë. Kar, jo, po, edhe, do me thënë, arriti punan që ishin një qinde pak milek e gjitha. Edhe ajo ishin një 2 milek shmangët që nuk i dilnin, do me thënë, dhe fillojt kërkondë dhe gjdo të rrimen, kishte... Të birin që nëzori një 2.000 leksh më në fund dhe këpëtonë erdhja i që ti... Oh, dhe pasaj fillon një debat dhe me thonë sepse thoshe ajo që ti unë e kam bërër tjetër gjusën me kartë, gjusën me kesha, kjo thoshe që jo m'i zonjë, Pase pjusët atë tjetër në... Oh, o, qiko, bëti thoshe kësa tjetër, për pra se zonjë janë tëllë që bëhet, unë e ti që nuk bëhet. Dhe shanë, ka mund të ti! Titi unë. Pëse nuk, nuk ishte një n Nysa, uh -huh. tunajta jo, se rëluar të marr. Është e kënaqur. Jo, po, sepse un jam tipi i njeriu që nëse uh, vënohem aty te kaza mundojm shumë që ta marr sa më shpejt atë gjë, se janë të tjerë duke pritur kshu. Edhe nëse kam të vogla, nuk i nxjerr. Edhe më sëmund so, të kem në uh -huh. njëherë kështu një, një thes me të vogla. Edhe the marr. Na 20000 lekë. E thënë një çtjetër sepse doje të marr shumë, ne mira koha më shumë të vogla, shtoren ato aty. Edhe ikën shpejt. Po ka njerëz 5000 lekë në 200 leksha. 5.000 lekë në 200 lekësha Një sa shumë lekë bëheshë I pash dje Sa shumë bëheshë i shumë dy grushta Do më tanë i me lekë shumë, do të të baje dy duartë bashkë And Marie, miqtashur, do it right Tanë i në krybin e mqesitora, 70 right. I remember when this all started Sex was carnage, this one's lost in Uh I was like I was like Cupid calling He's my darling things are going Yeah Yeah Yeah You're the, the, the only thing on my mind all the time no appetite Always want a bite just my type This one's mine and there's never been a human being so good for me, good for, me uh. good for me I say if we gonna do it do it right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 going to do Center of Tirana to listeners across Albania and the world. The morning show with Blendi and the team. Each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. 77 minuta në këtë moment e jeni me Kryeën e Mqjesit në valët e radios kombtare. Fa mirë Mqjes, që të gjithëve. Olga do të na informojë tani në lidhje me temperaturat dhe të tjera të motit. Sot jep iolta. 21° gradisht, në këtë moment e 34 do të jetë maksimale për Bravo, sot. Pra 34. Pra nuk do të bjerë shi. Shiunisë të shtu të dielën. Mm -mm -mm -mm. Shiunista shtu dje, të dielën. Shtu të dje, dielën. Shtu të dielën. Dhe shtu hënën. Shtu hënën çar. Shi 2 ditë. 3 martën javën. Shtu martën. martën, hapët, A... shtu martën. Falem i mirë o ta for Motin. Jabra kjo ishte çdo ditë me shumë mm. kënaqësi. Super super. Bravo Motin. Ka mbajtur kaq shumë. Ba ba. Supermom ka qenë. Ka qenë supermom. Edhe këtë verë nuk mund shum, shum të takohemi për temperaturë shumë shumë të lartë. Okej, okay, ka qenë ba, por Po dhe ka rritur. Ba me shërviet ka qenë më nxehtë, e ka, ka freskuar. Më. Mm. Bëri nami në Gjermani kjo. Shkrai një ditë një Reportaj nga vreshtat e bavarisat ja Ku bëhet verë Gjermane mm. Po, i keni përësysh Me aqë nëzethësi dhe dilë sa merë Gjermania Dhe këto klimat dhe nëzeta janë ato që prodhen verën më të mirë Përëndaj Mezeu mbahet për këta Por këtë verë Në Gjermani ishte aqë thatë dhe nëzethë sa në Meze praktikisht Dhe këta Gjermane nëndërgoj që Pjesa tjetër e Europës ishte... Do ju ankuar nga përvelimi që quajten ata i Xajvere. Fermerët e vreshtave ishin të lumtur. Po <laughs> bëjmë verë si spanjoll. Po, oh, verse. Si grek. E gjera si po. Si sekcesion është këtu, gjat gjatit kohës. Deri në fund. Tani kanë përqyshur që kanë vjel tani, kanë duke u marrë procesimin e e shtypin rrushit hall. Nuk e dini si se gjermanët e bën si Adriano Cilentano de Giushim, domodin, me këmp për se besoj. Ka, ka makineri tani. Ka makineri, sepse. Mira, me këmp ka lezetin e saj se merr ato lëngjet. Aha, pa, pa. Po. Lë ktikin, dhe lë lëkurat. Për 2 vjet nuk tikën atë. Dhe lëkurat, po. Pastaj kështu. I la vetë futet në për të çarat të këmp. Jo mirë, shkoj dashit se. Ha, <laughs> <laughs> mës më s'pët. Tëni drejtën. Verat më të mira janë të gjitha Shtypora siguroj edhe vajt me këmb. Ëh. Edhe vajet me këmb po po. Ka qenë bër. O. Po pse edhe ulliri mund të shtypet aq fort jo, sa rrushitë rrushin e si dizit. Qësi shtypjes është tjetër, domethënë jo mund. Kam çara apo thjesht i fut në vaj. Si shtryd vajin? Si shtryd vajin? Po e shkel që të dal vaj. Kur kur të jervain, bëhet të dalë vajin. Naopër se. Jo shtyp thes. Okej. Dash problem ullin të të grir të grir tani. Ëh. Ti çti do ta shtrydhësh atë që nxjerr sa më shumë. Ti do ta shtrydhësh? Ish e shkelë me këmbë dhe qohet vaj. Pastaj e një vaj. Vaj këmbësh. Se ti me këmbët kur shkel rrushin je brenda në rrush. Po po. Si e jashtesit me ullin. Kurse jo jashtesit, por vaj. Vaj është i shkelur. I shkelur pra, domethënë të luyen këmbët. Reku, të luyen këmbët nga poshtë. Po sigurisht. Dhe pastaj kush ti Pastaj thon çavën kur zon. Ë vërtet, ato po mendova. Jo atë s'po mendoja, po po shikoja veten duke rën, domethënë pasamit të parë. Wow. Këtë s'e kam bërë rol thë. Në fakt, në fakt tava shpinën e ullinjve, këmbash. Ai komës, ta. Për shojuhet se. E ne motë shi. Vajkomës, vaj vajkamba. Vajkomës ullini. Ashtu. E ke rësisht mund të ishte kështu. Edhe edhe në etiket ke një këmbë kështu. 46, vetëm një këmbë. Vajkomës ullini. Duhen dy këmbë a dy këmbëse bën dot. Mi, po themi për logon oltë. Po. Sa dy këmbët mos janë aty. Po për shembull nëse ke një fermer me një këmbë. Që dot me shtyp. Edhe, edhe është shumë i mirë se është iron. Ngaqë me një këmbë nuk lëviz shumë, ke parasysh? Edhe është i mirë edhe me me majt këto patëricat i man Ponar i man këshu special, kshu që çuçi atë mund që ta lesh ta fusjat e këmbën e vetme që ka. Okej, okay, aty do t'ja bëjmë logon aty. me një këmbë. Po kuaj vaj vajolini vaj, komësh Tiranë do të thotë çu i bie qytet. Ah. Bogor. Kjo është metodë greke që yeah, është. Kjo është okay. por shqiptare. Po kjo, kjo holta është është e virgjër apo është si do të thotë vajgë dele apo ekstra virgjër si si se sa e virgjër është. Disa si kështa. Si vaj është i çuditshëm mandet me virgjirin. Edi pra di. Ti na e msonin ti thoshe, "Ok, ose ka." Smund ti je pagë virgjeroz e shumë e virgjeroz, po janë që paskë pra. Extra i virgjër i virgjër, jo i virgjër. Po ka ka dallojë pësllave. Po një vajzë është në spektrin tjetër, po themi. Ishpërdëruar. Ish çamund dëgjoj. Se më ke lojig. Le të pyesim. I prostitu, në fakt. Ja, ja, sikisht tek shotermash atë. Ora është 7:23 minuta më të dashur tani në klubin e mëjesës. Um, o lexojaja që o lexojaja, jo vetëm lexonim, por çarkollojm mm. fjalë. Ëh. Që mund të ketë ndryshime në qeveri. Mos. Jo, mos e thuaj këtë. Mos na nisni këtë. Jo, jam vetëm, jam vetëm fjalë. Po fjalë po po ato kod nuk kanë dalë. Urdhëro? Po, po nuk kanë dalë kod. Që dalin fjalë kod këtu tek ne, ose oh, ata dalin fjalë kod. Po sidomos atë Do që Donjëherë po themi. Tani për qeverinë është fjalë e madhe, nuk nuk dalën kod. Ëh? Pokush i nxori këtë. Por nuk e di për shembull një analizë Agron Jekmark ajtë e quajnë fund gushti me ministrat që pinin kafe në hidhur të ndryshimeve në qeveri. Uh. Wow! Është poetike do themi, shumë poetike. Do të thëshë më tar. Ministrat që pinin kafe në hidhur. Mm. Gati arrita shikoj ministrin si personazh të Buzatit që pi kafe shumë të hidhur. Këtë gusth extra të hidhur Kafe komës. Që është kafe e shtypme me kom, para se të bëhet si të bëhet extra apo ëh, uh, edhe kafja jamë. Edhe ja. kafja. I bëm të gjitha me kom. Kështu. Po do flasim për këto, thashë theme pak më vonë tu në klubin pa. e mjeësit. Kush pritet të largohet dhe ku pritet të shkojë ai? Jo, fatkeqësisht jo në atë të medias. Ku do donim, domethën <laughs> ta dërgoonin. Por uh... Diku do shkoj. Alithon ç'do veim? Supremacy nga Muse. Supremacy nga Muse tani në nga... qrupën pra e ngjeshit. Provojtojn tani në mëngjes. Kush u thon tani në mëngjes? Kan çefsa. Ata që kanë çef. Tiva, ej o Tiva. Që nisin pushime. Eu që nisni pushime apo fundjavën? Në mëngjesin. Ju rojm nga zemra mos ngjecshin në bypassin e Fierit. Ose dof në... një mrekullim mbi ju. Jo jo, mos ngjecni në doganë, nuk ka lidhje me bypassin. Kan me bypassin Fier. Mirë se gatien Fier. Juve ku tieni, do të një mrekulli sot. Ndoft një hapje e qijevë dhe e rrugëve në Shqipëri. Dërgoj Zoti ngjjitë ti. Amen. Që të hapen rrugë bashkë me policinë. Andaj këtej, se duhet një mrekulli. Dicesi rrugë të marr kudo që shkon. Një mrekulli. Vrrini apo jo trafi? ashtu mi kisë shkruajtur. A blive ujë se paska marruar. Po pardje pleva 10 litra. E po harrove që gatim i perimet, madje edhe dhëmt më u të bler i las. Mir, mos bërtit, mos bërtit se po të dëgjon gjithë supermarketi. E more Dionis na vajti jeta duke mbajtur bidon na lart e posht. Un për vetë kam 6 muaj që piuj nga çezma. Ujë çezme? Sistemi te Kosoft. E bëjnuin të pasër si në burim dhe e mineralizon. Po t'i ku e gjithë të këte Ecosoftin? Tek te oren. I moran telefon, erdhën ma montuan, edhe me shërbimin e mirëmbajqës falas për gjithë jetën. Oh! Edhe me këste 0% interes. Ajde Dionisa, ajde! Po të një qëfar ka maruar? Ecosoft, pi ujnë. E gjeni në të gjitha showrumet te oreni.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 Të pëlqen, jepi replay Elka, cilësi praniush Praf në kushinti, ngellë duke më penguar e, Më fal, më fal E di që të pëlqen salqicet e hëvë Por të lutem shkot tek miqt dhe bëj shëqëri Një kafshat se zdurova do të Mami O, oh, ta një u bëm shumë këtu Merë një dhe një copë të vogël Dhe shkoni shpete dhe ma pritja se umërzita njërzit I Ikëm, ikëm 250.000 njërës përdorin qdo ditë prodhimet EHV Pre 25 vjetësh ofrojnë produktet të shishme e të shëndechme Për ju dhe familje të uaja EHV, zgjidhni cilsin Këto janë pushimet që ke ndëruar video dhe foto pa fund, ke apsir për të gjitha në smartphone të në tëri, vetëm në Neptune, mërë tani, celularin tënë dhe paguaj për 12 muaj me këste të lehta për ju, kësi Xiaomi Redmi 6A, vetëm për 1600 lekt në muaj, Samsung Galaxy i 6 për 3180 lekt në muaj, iPhone 7 me 7710 lekt në muaj dhe premjera botrore Samsung Note 9 për 12700 lekt në muaj, kjo është vera oferta dhe ekskluzive, Neptune, zdo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 World Academy of Tirana, edukimin ndërkombëtar që ju hap dyer, ju aftëson e përgatit për botën e së ardhmes, e cila ndryshon e zhvillohet me shpejtësi të madhe. From the center of Tirana to listeners across Albania and the world. The morning show with Blindy and the team, each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Mirë më njësë, mirë se këni ardhur në klubin e mqesit, orë është të një 7 e 32 minuta. Hello! Unë jam blendidë pash me Altinin, Olten mjësit. dhe Lorin. Mm. Kemi biljeta për në Cineplex për të nëmishdashur për sot dhe nesër në klubin e mqesit. Biljetat janë për nesën në mbrëmje të premten, por filmat në njësin të shvashen nga Sonte. Sonte si premjera dhe janë dy njëra Shlenderman. Edhe tjetra është The Meg. Kuajdes. Slenderman dhe The Meg. I think you Slenderman është bërë shumë i famshëm ndër të vegjlit që luajnë një lojë të quajtur Minecraft mm. në një video lojë. Sepse është personazh, do të ishim personazh po themi i imagjinar i krijuar në një forum interneti në vitin 2009 nga një tip atje me emrin Erik Nudsen. Ku dashnë të themin Victor është interesant dhe se si histori sepse kishin bër kjo faqja që quhet uh, something awful. Diçka të menshme, diçka e keqe. Mm -hmm. Bënë një sfidë të rinjve, i ftonte ata që të krijonin imazhe fotografike të krijesave paranormale imaginare. Dhe ishte si tip gare, si tip konkursi. Dhe ky tipi pra, Eric Knudsen, sill këtë imazh, Slenderman, që është një figurë ë uh, humanoidi me një kok pa sy, pa vesh, pa hund, uh, e të tjerat tipare, që vesh një kostum të zi dhe është gjatë të i gjatë te natyrës, do një si, si një gjë kështu. Por uh, që atë janë krijuar video lojra me këtë Ka pasur një therje në ujë wow. qitatë, një vajzët 12 vjeqare ka dhe një seri aktesh të dhunshme të cilat frimzoheshin një farforme nga ky personaj. Imaginar, një riu i gjatë, një riu i hol, slender, mm -hmm. është dikush që është, si që themin e dikush që është e kunder ta e qabit, e kunder ta e di që është i shëndosh. E kështu. Shushje, kamë shqybin që këj filmi ka horrorë brënda Slendermani Mënë të kontrolojnë? Pa Pa tjetër Dëgjojnë nga traileri Këpto atë që është horrorë Në është të jo brëndë suspensa Jemi në një pylë, është një bjonde, është kërëm nga kurrizi Ka dhe varë? Fmi! Një burq i uafërët Policia People who can't just disappear Qupra mm me zhdukjën e një fmi e me diqka Kush është për këto? Yeah, yeah. Kjojo, nësë kam zemë Asë nësa Nështë interesantë është Experience, interesantë është Shëmë interesantë dhe do Kjo është edhe kolona zanora para filmit. Mund ta kuptosh se çfarë natyrë filmi është. Duhet të, e të, fort, të ke zemër të fortë, unë se kam. Vërtet e ke? Hm. Ti ndri pastaj është një film me peshkaqen zonja zotri. e zotrin. Kto the shoqen. Zhannri peshkaqenve. Po, kjo më edhe normale. Nuk më duket. Ka siguri po prapë është me kriza të gjalla. Edhe kjo është sigurisht një fantazi. Por uh, Jason Statham Ruby Rose Megalodon Janë në, në Këtë fil Me Me shqyërje Me shqyërje është dhe ky Edhe me peshka qenë gigant Po Jason Strathe mështë Mështë mirë Sepse ta një do të mbroj dhe një familje Do të mbroj një fmi dhe të mbroj një nën Së zgjedhëm detyrat rroi vet ai natyrisht. Çi dikur is bigger <tër> than we ever thought possible. How big is that thing? It was the largest shark that ever existed. Kështu që kemi të bëjmë peshqajenin më të madh që ka ekzistuar ndonjëherë dhe do ta takojmë atë në filmin Over The Megs. Gjithashtu premier sot në Cineplex. Kështu që të dyta filma, Slenderman dhe The Meg janë premierat e kësaj ajare. Aty lale, edhe oktapodi ishte... I voglë. Si, e nuk e ti shatë them, do me thëmë. Me, me atë, oktapodi, Lir Meda mund bëndë e i dilinje tjetërës. Si e mba më dhe atë dhe që ishte atërë për të për gjithë. Dhe. Oktapodi ishte kërë, sa... Godina e rëtëshës. Bukur, bukur. Ape ishin gjala, që a ishin atërë? Gjala të kënë shënë. Gjala të kënë shënë. Okej, okay. edhe e nështë mërshme, një gja e le gjigande Ka e gjë me të frykshme? Këtë e në pasë për në kërëbilem që zidani është 7.38 minuta, mishë Santana Kjo është Pashk me Steven Tyler Qëhet Just Feel Better as well Jan Santana dhe Steven Tyler së bashkëm i mëgjesit që të gjithë është 7.22 minuta në këto momente Ju jeni me klubin e mëgjesit në Radion Komtare e Klav FM Unë jam blendin du me Altinin, mjësit. Olten mjësit. dhe Lorin Sotë mëgjesit mjës, Jemi gati dhe për anagramën e ditë të sot me kështu që leta hedhim për gjithë ata që duan të kluajnë e të fitojnë Zonja e Zotri Anagrama Në klubin e mëgjesit Anagrama në klubin e mëgjesit Përtitën e sotme do t'ju shpërblej nëse ja dilni që tenit përët me përgjigjën e sakë me një Dhurat nga Ama Iced Coffee Ama Iced Coffee Zoti Kiro Pom Zoti Kiro Pom mm. Kjo është pra oh, okay. Kjo është anagrama përtitën e sotme Anagrama jon është Jo më pak se sa Zoti, Zoti Kiro Pom Zoti Kiro Pom Ka më shqipin që Zotin Kiropom është... Indarë personajët... Si më da imajgjenojmë të Zotin Kiropom? Më më ndoja, si një... një, një, një... Gjusë asiatik i pje... Tua? Pra ka një Kiro atë, Kiro... Pa? Pa se që ishte Tom? Kiropom Kiropom K-I-R-O-P-O-M Atëherë Kiropom, pra kemi anagramën mm. e kemi me, me shkronjat Z-O-T-I-P-O-M K I R O P O M Zodiq Kiropom. Shumë Kiro pëm. thjesht altitës, mos të duhet. Zoti Kiropom. Dhe Kiro posoja dhe... gjysë gjerman posoj. Gjysë gjerman, gjysazetike thotë ti. Po. Ku Kiro është gjysma dhe... anzetike? Dhe Pomi është. Kiro të... kështu si Kiros i japonez, Kiro, si Japones, Kiro. Dhe, Kira. Si Kara Kiro. Kiropom po? Ja. Kara Kiris. Harakiri. Harakiri më çe keni këtu. Harakiri do të ishte. Po ju lorë kanë një metod tjetër. Shumë Harakiri po. Direkt. Çaf. Si është ndryshe kjo Lori? Çfarë? Po ndryshimi këtu. Sa është japës vetes bam. Ai ai ai. Zotë Kiro po. Harakiri. Mirëmëngjes së ç gjithëve. Zonja Zotrinë se zgjidhni anagramën Olta do t'ju duroj nga ama iced coffee çantën termos mund ta qojm çantën atë termosin mm -hmm. është një çantë shpine në fakt interesante madje por ka vetin e për shkak të veshjes së brendshme që i bën gjërat të ftohta dhe olta ju ambush çantën me ama iced coffee po me kafe nuk jave vetëm çe me cappuccino me macchiato kryesisht me çantën këtu dhe shkon drejt në plazh sigurisht Ose mund t'i pish në shpi So shtethen që t'shkorsh në plash po. Kështë që mos e keni me, me droj Betëm Luani 069 207 222 069 207 222 Kjo ishtë anagrama për ditën e sot Me këtemi shumë shpejt Në klubin e mëgjesit me muzik nga James Bay Dhe mirë se keni ardhur në klubin e mqesit doar është tani 7 e 51 minuta Ollëta nëse do më dimojhe Doja e që të porosisja një, një? pelen për pullën mm. Urdro? Pelen për pullën, ollëta Pse gëmarë Parën pelena jeans të bëra për pullën E dhe... në sotavë Ja nuk t'allem Featherwear është fanqa ku jam tani Po. është blue jean baby floxut qet këtu për shkakun dhe kam një pult të zezë këtu. Nëse nuk e dija që pelenat për pula ekzistojnë, ja ku e morën vesh që pelenat për pula janë një gjë e vërtet. Seriozisht. Dhe hmm. po shiten në internet si Hallva.nzta. ë wow. po, uh, janë uh, jan jan për 37.99 Domethënë 37.99. Bën bën një pelen për pulën, është një një si një... tip çese, thes. Si, si tip çese, ku ti mundosh si ta quaj, si një, për shembull si një kapelë letre. Ato ah, okay. që mbajnë ata që punojnë në furatë të bukës, mm -hmm. por e futur tek prapanica e pulës. Në mm -hmm. një farë mënyrë. Ajo çfarë do të ndjet keq normalisht për këtë pjesë? Po, pra, po që nga një gjë dhe po shitet dhe ka edhe edhe produkte luksi të kësaj natyre. Ajo çfarë është një përdorues. Pula bën një gjë, domethënë, pula pula nuk pula nuk bën, nuk urinon dhe ato gjën tjetër veç e veç, por ka një, një dyja të dyja bashkë. Të dyja bashkë ka ka një, një përzierje kështu si, si mix, ëh, ashtu si mix. Kto klasat pra që ne i quajmë. Dhe ideja e kësaj është që këto i pret glasat dhe ti mund ta marrësh pulën në shtëpi. Sepse pafuq shumë njerëz në Amerikë dhe në vende të tjera të botës që i kanë pulat Si kash të pijake mm -hmm. Pets, edhe duan të imbaj në shpi Por pula lëshon glasa andet, Dhe nuk më pësojt do të si matja Qkoj të bëjtu dhe të bëjantje A të ere, kynë pelena e pulus uh -huh. 37 dolar Pelena pula mund Pula në pelena në Shqip, Ose pula pelena po Por uh, ndojin nga qunat e babit Ose qunat e mamit Nga këta me E se këta do ishqin të pare që do të adaptoni në këtë mod Sigurisht E kebër asysh Të janë të parët që kanë smundit moderne Këtë ju në të një panikut për shëmbull e kësu gjerak Më në thojët lutem, e, i ndrohet Pelena si bëhet? Përnaturisht si? I ndrohet, ajo Pelena mund të lajtë Lajt? Si kurisht që të të mbushur me glasa uh, Por duhet të E parëm me një lutë që të situash pastrosh uh, Nuk e di Që nga shumë e si kleq me jojo Ka pa. një mënyrë ka dhe ripa, ka atësa ripa silastiket të zeza që, që... Që ja hefë... Pa edhe vezen mund të bëjë atyre Mund të ambajnë që fështë është ashtu po ose, edhe pre të vezen, Lori, mund të ditë ashtu Asa bukur... është shume bukur... A e pre të gjithë shka, që te ila pulla... Pelena, për pulla, nuk e dhja, mendoj që kësha par gjithë shka Pelena, jeans, janë jeans Oh... Vërën pra e material jeans, po... Në që nga dhe mund pide i kafe në këtë, Normal që do ta mam. Të jeni në Instagram, edhe shikoni në Instagram, nëse pra. jeni, duhet të khet me me ndonjë hashtag atje. Chicken diapers. Kërkoni për chicken diapers, posa zgjedit plaça. Për kë e Lori? 37$ dolar e 99 cent LAL. I thon mbi 40 mijë lek me tonën. Ai. Çi ta kesh pulën me jeansë. Jan jeansi mirë? Themi bas van grünen Jeans in Klärbe Family 104. Kujdes se anagrama për ditën sot e sotme zonës së Trinj është Zoti Kiropom. Zoti ki ropom, nëse e zgjidhni këtë, do fitoni një dhuratë nga Ama e Skofit dhe po ta kinim këtu, po ta kishim këtu, do të fitoni edhe një një chicken diaper, një pelenë pulash. Mirë do ishte. Pelena pula. Kthehemi mbas pak në klubin e mëmëjesit. Tani është 7:55. It's like we burn so bright, we burn out I made you chase me, I wasn't that friendly My love, my drug, we're fucked up oh. Cause I've been on the run so long they can't find me You're waking up to remember I'm pretty And when the chemicals leave me të lumt goja pink faleminderit shumë mëngjesit oh, të gjithë që më gjit gjit keni ardhur në klubin e mëngjesit dorë zanit 8 5 minuta mësh dashuron jam blenditur bashkë ai tin sula in olda regan dhe lorin teresin për 3 orë rresht njëri me tjetrin këtu nga ora 7 deri në orën 10 çdo mëngjes në vallet e radios kombëtare klavi fm në shumë frekuenca tani më mbuluar territorin si një badanie e ngrohtë edhe tani në ver avo një çaj çafi -qa let çfarë ta quaj molta si e mbulon territorin si çaj çafi -qa let po se kanë vapasti. Po, thuaj tyrë çunave që kanë hyrat janë majt antenave çershapi një çarçaf i lehtë. Uh Aha. -huh. A dha din. <laughs> Përna më them. Ë uh, Zoti Kiropom është anagrama për ditën e sotmë, për 2 minuta japi më edhe emrin e fituesit. Nëse doni një sfidë të vogël, vriteni mendjen me çdashur si mund të përziheshin këto shkronja për të formuar një fjalë që ka kuptim në shqip. Zoti Kiropom është diçka. Interesante. Po t'i bësh mirë së bashko Ndërgoj që, nga t'je Ardini ka hedhur këtë klip të censuruar Yes I cili ka fsheur mënyrën Se si është përshkruar diçka Ti gjojni pak Si që them gjithë një Një arbiter duhet t'i jetë më Pra si duhet t'i jetë një arbiter Si thonë t'kyj zotria Gjithë një Se duhet t'i jetë një arbiter Si thot t'kyj se duhet t'i jetë një arbiter pra E thotë gjithë njëngështu, mm -hmm. një arbitrë duhet jetë më... A -a. A -a. Një arbitrë duhet jetë më... Më të shfarë, bra, më të shfarë. Më të shfarë ka thënë. 0, 69, 20, 70, 2, 2, 2. Për atë që do vi pari me në përgjigjën e sakë, duhet jetë... Di... Dhe gjithë se si duhet jetë kjo arbitrë, ka përfituar... 2 bileta për në Sineplex, dhe... dhe... Një kontrol të plot mjekësor nga spitali amerikë Dere ta një në dy duratë Pra edhe kontrol të plot mjekësor Edhe dy biretet për në sineplex për ratë Që të dhëvi me përqyqin e sakt Të censurës të këti klipi Si që them gjithë një Një arbitrë duhet të jetë më mm. 0-6-27-22-2 0-6-27-22-2 Ne e zonja dhe zotrin Ishtë ndu e folur për u linë pak më herët këtu Shtypin e rrushit, pas e Olita nga dregon dhe se edhe u lind shtypen mm -hmm. Brënda në thesë për të nëzirë vajnë prej tyre, tyre, tyre, tyre Kështu që unë me ndoba, Olita uh -huh. Që ne, kur të bëjmë kuitësin me seri, të të të bëjmë tani Në klumin e mqesit Seria e pyetive për sotë të ketë tematik nga u lind uh -huh. Super Super Zonja dhe zotrin, mirë se vini ardhur në klubin e mëjesit. Melig. Melig të autoriteteve. Të gjithë ullin që mbajnë etiketën Kalamata, uhm, mm duhet ta ken origjinën nga ky vend. Kur bënto importet e, po. Po. Gjërave se ka də rregulla e të tjera. Kër hyrë për shumë në një port, kute unë të një, në New York për shumë, një vapor me vaj u liri, nëse etiketa thot Kalamata, atëre vaj du të vi pa tjetër nga ky vënd, në dhe jo nga një vënd tjetër. 06-2722, 06-2722, të një, aventurat e megit, zonja e zotrin nga retat që një të përës. Someone brought me that wanted to unplug me no one he is on trial it's just i turn around Ora është tani edhe 13 minuta. Mirëmëngjes, gjithë dhe mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. <coughs> hello, hello Morning. ty. Jo, hello mua, hello ty po them. Hello ty olori. Hello ty dhe ty Lori. Dërkohë kemi fituesin e <coughs> miqdashur të anagrams së sotme, Zoti Kiropom, është kompozitori. Bravo. Mm. 663 morën numrin uh, e Gertit dhe fiton një dhurat nga Mais Coffee. Enjherë 663 Gerti. 663 Gerti ke fituar duratën nga Amais Coffee për anagramën e ditës së sotme me kompozitori, pra kompozitori ishte zoti Kiro Kiropom. Yes. Mmm mmm mmm po zgjon një reportazh nga Lushnja, fshati Lekaj në Lushnjë. Oh, s'ka ndodhur. S'ka ndodhur aty. Ëh, janë një që janë sht të zakonshmes dhe kanë përgjithësuan që ato kronika mund të bëhen më mira në Shqipëri, por ëh. Po më mirë. Por është kronika një familje e varfër aty në Lekaj. Mhm. Mm Qi po shikoja tek Report TV-ja. Ku familja Dervishi ka të pamundur që të paguajë drita dhe ka një fëmijë të vogël, një gocë, që quhet uh, Stela. Do. e cila ka probleme me rrugët e frymarrjes dhe duhet te keth nje nga ato nje ato pompa i quajn, cilat jan ia vijn lagështia ajrit etj etj mm -hmm. qe lexojm frymarrjen per kete por pre 10 ditesh kyro u kan prer drejta tani ksoje pompa si se quhen ajo nuk punon dhe vajza ka mbetur pa, si thua, pa frym in ne far manire, pa. Sa keq. Sepse jan shum te varfer nuk perballojn do te paguajn as drejtat dhe ka ardhur shteti ju ka prer. Që atë, motëmari do të frymë s'tejda, në lusht një. Ani. Do të atë iqoq një moment, se kam këtu kuri përgjit që ti gazetarit që je pyet uh, se qarësht ajo gjëja dhe i thot e shpompë dhe pas taj i thot pësi se geve në punë pëmpën? Kam drita. Ka drita? Në duha një shpit që ne të fusën kokës i gjarë për i tëllë aty në tu, mi ju veta, oh, veta atje dhe lë këtu. E diqove? A, së kejqë. Mi ju veta atje dhe dhe lë k dhe ashtu e të tëra ndaltën. Të... Nice, jo pff, skandal. Po them mos u skandalizos, sepse, skandalizosh sepse nëse do të skandalizohesh me këtë do do duhet të skandalizohesh e pasaj 16 herë në ditë. Se sian vetëm këta. Jo, di normal. Ka shumë kështu. Po nesa Nuk e dija, duhet kishte shu, sociale, një këshu Kishte një lojnë një ndime për këta njërës pra. që kanë fëmi I kanë, janë të pa mundur po, Në realisht Ka Ta nështu se jam i lodhur duke paguar 3 miljek Karburantin e drejtoreve Ose Drejtore që maksimum. bredin shu e hanë peshk këtue O këta po dhe atje O këta 9000 lekë që nga maksimumi, në 9000 lekë, 3000 lekë orta po di. 9000 lekë. Kush më? Ndihma sociale. Ndihma sociale, sociale. sociale. 3000 lekë mm. mm. pra. ose 9000 lekë. 9 flasim për familjet. 90000 të vjetra, vjetra pra. Ose 3000 lekë, apo 30. Varet nga grada, smundja, ku diun. E kemi këto. Qëse siç që e bësh me ato 9000 lekë. Çfarë bësh? Po marrim maksimalen, se me 30 vjeçën. I bën. Gjithashtu. Ka shëmarën vetëm 30, e jo dini. Me 90 të teprojnë 30 shumë. 30000 lekë. 30 boll janë. Sa sa ishte, as më bëpozoj. Ash marrën dhe viktimat e dhunës këtu. Janë nga këto për shkakun që kanë hyrë në situata që Porvo. kanë dashur të por, por. ti prostituojnë këtu më shume ndejtë i kanë rrahur i kanë bërë di më shtetin në broidhë vet 30000 lekë. 30000 lekë. O le. oh, super. Që të kullandrisen me anto. Që të hanë një darkë pak të shkurtër vet në elektronikë. Kemi mbas pak në klubin e mëngjesit, kemi një ndërprerje shumë të shkurtër këtu, më i dashur Andaj në teatër do të vim jo vetëm me muzikë por edhe me shansin tuaj për të fituar. Ndërkohë Olta, Kalamata të vijnë nga Greqia, sigurisht. Nga Greqia sigurisht do të ajo. Përsëri 2-3 vota në numrit tonit fiton 2 bileta për sinën e plotë. Toteri Xeri miqdashur <laughs> vjen nga Greqia pra, vay fali, vay edhe për çfarësh Kalamata. Kthehemi më pas. Mungjesë së gjithë vështorëve tani 8:25 minuta jeni me klubin e mëqyesit në valët e radios kombëtare. Klub e them kemi një fitues për censurën zonës së 3. Oh. Mhm. Mm Sabati Joe Walton që lajmëroi se është zgjidhur enigma e censurës së Altinit. Dhe duhet të jetë arbitër autoritar. Ësakt, autoritar. Mm -hmm. mm -hmm. Siç e them gjithë një, një arbitër duhet të jetë më autoritar, më autoritar pra. 502 mbaron në numri Dani dhe fiton kontrollin e plot mjekësor nga Spitali Amerikan dhe dy bileta për Cineplex. Mhm. Mm Bravo Dani. Bravo Bravissimo. Dani Mo. Edhe një herë tjetër, numrin 502. 502 Dani ka zgjidhur enigmën për një arbitër aktiv duhet të jetë më autoritar. Tani të hapi punë. <laughs> duhet të bësh një censur tjetër për nesër. Përro, nësë të e bëgë shumë blindë. Ndërkomë i shdashu që kemi një kujtë me sëri që ka të bëj me ullintë sot në klubin e mqesit. Pyetja e parë ishte se nga vinin ullintë Kalamata dhe përgjia saktishtë e Greqia, të një pyetja e dytë lidhur me ullintë. Samë praj që Ka dhe malë të dishin nga Greqia Pa Dhe zona e mesdhe ut është Ku uliri është kultivuar fillimisht Pyetja për ju është Sa mi vjetë më par Nisi kultivimi i ulirit në mesdhe Sa mi Ra vjetë më par Nisi kultivimi i ulirit në mesdhe Duhet kjetë shumë Duhet kjetë shumë Me mira pra hmm. Me mira pra. Po pjude ashtë sa mira 0-6-27-22 Pari që do t'vijë ose e para Me përgjigjën e sakë Ka përqenë edhe fituesi Apo fituesi ja. mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Do luajmi Lojt Vogel? Yes Një MBM-rë për Ju për i pak zgjim tani Për qefin ton o, po, Për qefin ton fjater. dhe tuajnë Po Ate Lori e gati? Shumë gati Kusht do të njësit, do një si Olta? Mm -hmm. Si të do një Si këtës ere? Po falem derit Atere, sa herë që muzika të bëjt tok, tok Ti Olta ke për të Thënë emrin dhe mbi emrin e një personaj të njërë Gjalla për i vdekur s'karënësit Nga afton që tjetë një personaj i Njërë nga të gjithë E qartë Dhe muzika vjene bëjt gjithë mone me shpejt pa. Gazi pra Bill Clinton Karl Marx Donald Trump Guido Slori George Ezra Sali Berisha Zinedine Zidane Ezra Pound Penelope Cruz Melinda Bregu Lionel Messi Cristiano Ronaldo Elvan Ajata Jozefina të panë. Armando Maradona. Jo, Lori. Jo, Lori. Ike, Lori. Tok, tok, në pashën. Ti ishë gjithmonë me mënesë, po kësa e rada u bëve edhe më... Shusha. <laughs> <laughs> Sorry, Lori. Si isha Uf. në dilemë të thosha, Diego Maradona pa Armando Maradona? A, <laughs> ah, edhe që uh -huh. arthe? Armando, Armando. Ar Armando Maradona. Armando <laughs> po Maradona. Isha ja shkoha. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ollë të dhe njerë. Vera Grabotska. David Letterman Arjit Jebrea Valbona Selimllari Filip Prov George Katsinari Alfred Katsinari Mos <laughs> Po pse Së përte Së përshqivja juve Së përshqivja juve Së përshqivja juve Së përshqivja juve Mërën gjithë trungon <laughs> Baçdojmë me Së kështë kështë shqivja me ka qinar të i dhe <laughs> Baçdojmë me për momentin Me olëtën në njerë Irma Libohova Naim Frasheri Sami Frasheri Udo... Ilir Meta <laughs> Ilir Shaqiri Shumirë 7.30 minuta në klovinë e mëgjesit E fundit në këmbë mbetet olë të amizdashur Po se, e ke për asysh? Ngecë në no faq Êshtë oh. ngecëja, është ngecëja Së në lërë ha të dhe këto me Notifications ha. Do të i bësh gjitha off Që pra zonja e zotrin? Mirë më ngecë që të gjithve është koha dhe një për një shkëputje shumë të shkurëtër nga në tjetërës të cilës Ka muzik Nga The Weekend And I know she'll be the death of me At least we'll both be numb And she'll always get the best of me The worst is yet to come But at least we'll both be beautiful And stay forever young This I know This I know She told me don't want She told me don't worry no more, we both know we can't go without it, she told me you'll never be in love, oh, oh, woo! I can feel my face when I'm with you, but I love it, but I love it, oh, I can feel my face when I'm with you. Gonna be the death of me at least what'd we'll be enough It shows always get the best of me the worst is yet to come All the men will be was that's it be when what deep in love as I know I know girl I know She's Mgjes, mirëse keni ardhur në klubin e mgjesit Mgjesit Mgjesit Pashkaj uh, Një milioner Ose ndosh të a miliarder Nga emiratet e bashkuar e arabe uh. I cili është edhe njër Influensu esit e Mediave sociale <coughs> humbi, në faqet e Instagramit humbi Lamborghini-n e tij mas aventador oh jo ja. Lepo 760 Viz 2 njëri ndër 5 kopjet e vetme të bëra në botë nga Lamborghini në bashpunim me Oaklin e Sysëve dhe E ka gjetur pastaj më vonë me ndihmën e rrjeteve sociale. Ky milioner pra. Abdulah Al Fahim është rreth 30 vjeç dhe është shumë i pasur. Kuptohet se ka 72000 ndjekës i pesti, po. Është është nga Dubai, po ka 72000 ndjekës në Instagram mm. dhe ishte me Lamborghini-n e tij që kushton 500000 euro, super makina. Hmm. Në Europë, në Franc, kur një kompani i është ofruar për t'ia transportuar ato. Kompania e ka marr makinën në hotelin ndërkontinental në Cannes, ku ky po qëndronte. Dhe pasaqë ky fluturon për në Londër ku sipas kompanisë të transportit Lamborghini do të ndodhe tek hoteli ti Pra mm -hmm. kukte me avion Dhe kur mbri në Londër në hotel Ka të parkuar Makin. Lamborghini në vet mm -hmm. oh. Sepse ishte në Cannes në hotel Normal. Dhe jetë në Londër në hotel Da një si të amari Se mërë do të po Më në shkosh me tunelin e me mështu Si shtë do bënim ne Po Jo jo zotri Mirë po ku shkon në hotelin e ti në Londër Nuk ka Lamborghini Më në vesh shë So që, where is my Lamborghini A i nuk Do me dhe në Nuk dy qejmë kur nga kjo kompania I gjitha logaria ishte falco oh, Në oh. Instagram Edhe gjithë shka ja morën Ja morën Lamborghini Dhe ja <laughs> shduken Ja shduken 500.000 euro makin wow. mm -hmm. Me gjitha dhe Makina është gjetur Në Poloni Edhe Ka qënë Një policë rrugor mm -hmm. në Varshav. Po. Qi ka vënë re makinën të parkuar atje. Seriozisht. Po, iseku atje në Varshav. Kjo makinë, serio, makinë. U, u, u, kjo makinë, makinë. Pëse mirë, <gjansi> o makinë, dhe qitur, pra, dhe e ka gjetur pra atë. Ja kanë kthyer. Wow. Milionerin do të bash. Për çka çikë histori është ditshme pra. Shi, vjen kompania për transportin e makinës, ta merr makinën dhe ti shkon atje ku duhet të jetë makina dhe s'është, është është dukur. Kompania false. E kompania pa serio, është false. Nuk të ti Të ti është brilando me të në që të amendosht të gjënë Se si t'ja hedhësh këtyre Si t'ja marrësh makinë Bravoj polici Kanë arrestuar një polak i cili Dyshojt se është personi përgjegjës për vjedin e makinës E kështë quar atë në Varshav A i ka pështyr autoritetet E <laughs> këtën unë një sola këtë Në Poloni eh. Këfëtën pesëja në gjithë botën Topra Dhe një e kemi ne <laughs> You're the spattest in Belgrade. Black Eyed Peas are in the club in the Jesse Minister of the gym guy, the Black Eyed Peas are the thing has chosen, where is the love? Ora është 8:41 minuta. Në mjësit, me gë시 që të gjithëve. Ju urojmë një të entë super. What's wrong with the world, mama? People never lie. They got no mama the whole world addicted to the drama only attracted to things that bring you trauma overseas yeah we trying to stop terrorism but we still got terrorists here living in the us same the big cia the blood in the crips and the kkk but if you don't have love for your own waste then you only leave space to discriminate and to discriminate only generates hate and when you hate then you bound to get outrayed yeah that's what you demonstrate and that's exactly how anger works and operate Man you gotta have loved it to set it straight take control of your mind and meditate let your soul relate to the love y'all y'all can make big boy jail cheer and hurt and you didn't cry can you practice what you preach and what you say need all that chief father father father the best it guides from above these people got me got me question Same always unchanging new, new days are strange as the world is same a love and peace is so strong why are the pieces of love that don't belong nations dropping bombs chemical gas is filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young so ask yourself is the love and really gone so i can ask myself really what is going wrong in this world that we living in people keep on giving in making wrong decisions only business of the divinity and respecting each other and i die brother War is going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. Where's the love, y'all? Come on, I love you now. Where's the truth, y'all? Come on, I love you now. Where's the love, y'all? We're forgiven, people dying. Children hurt and hit and crying. When you practice what you preach, and what you turn the other cheek. Father, father, father. whole mother slaughter as them gain order your people get hold up most of us only care about money making superficials got us following the wrong direction wrong information all we shown by the media negative images is the main criteria affecting the young minds fashion the bacteria kids want to act like what they see in the cinema is young What ever happened to the values of humanity what ever happened to the fairness and equality instead of spreading love we're spreading animosity lack of understanding leading us away from unity that's the reason why sometimes i'm feeling under that's the reason why sometimes i'm feeling down It's no one the why sometimes i'm feeling under got to keep my faith the love is found the hash yourself where is the love where is the love where is the love? One world, one world We only got one world, one world That's all we got, one world diçka ju mungon? Kredia konsumatore Express, aprovim i shpejtë dhe pa kolateral. Tani me normën interesi 3.9% SoSeta General Albania, banka juaj, skuadra juaj. Në të janë pushimet që ke ndëruar video dhe foto pa fund ke apsirë për të gjitha në smartphone të në tëmë të ri vetëm në Neptune, mërë ta njët, celularin tëmë dhe paguaj për 12 muaj me këste të lethëta për ju kësi Xiaomi Redmi 6a vetëm për 1.600 lekt në muaj Samsung Galaxy i 6 për 3.180 lekt në muaj iPhone 7 me 7.710 lekt në muaj dhe premiera botrore Samsung Note 9 për 12.700 lekt në muaj Kjo është vera oferta dhe ekskluzive Neptune, zdo qa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 Jeni duke kërkuar shkollën ideale për fëmijën të uaj? Donit janë drishoni jetën ati? Bërështojnë në registrimet për vitin akademik 2018-2019 në shkollën nëndveçare New York Basic Education në nënkujdesin e University of New York Tirana. Mirë presin fëmi të moshave 5-5 të mbëdjet vjeç, ofrojnë një shansin fëmi ështuaj të studiojnë në një nga zonat më piktoreske të qytetit të tiranës. Staffi pedagogik është i kualifikuar me standartë amerikane në mësim dhenje. Bëhë një piesë e familjesë New York Basic Education. Ne? Edukojm dashurin për dijen. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Mirëmëngjes dhe mirësevini në klubin e mëngjesit të zhbërë nami në Rom, miqtë dashur. Wow, më turisatë e dhënë në Çajë ata kanë turistë. Siç kemi ne në Tiranë edhe në Çipri miliona miliona turistë çdo mm. vit, kanë edhe në Rom turistat e tyre. Ëm uh, Është bërë nami me të thënë drejtën sepse të dielën në mbrëmje, po, në blogun Roma Faskifo, po, i cili është një blog që i dedikohet gjërave që nuk shkojnë mirë në qytetin italian edhe i Citoja e ekspozon këto, i mm -hmm. akuzon. Poston një video që tregon një grup të rinj duke u lar në një şatërvan në Piazza Venezia. Që është ajo, po, i sheshi qendror i madh aty. Dhe ky şatërvan është në fakt pjesë e monumentit që quhet Altari i Kombit në italisht Altare della Patria dhe është aty dhe bari i ushtarit të panjohur gjithashtu që është si thuash një dedikim ndaj gjithë të rënve në luftrat e Italisë mm -hmm. dhe është një shesh që i dedikohet mbretë të parë atje etj etj. Po këtë çunë ndegocat që sipas blogut Roma Fascifo flisnin anglisht si gjut e parë. Polashim në shatërvan me brek, fillimisht me brek. Oh. Pastaj pastaj dhe pa brek. Dy prej këtyre që janë dy çuna me mbathje pambukut të Zeza, kanë hequr pantallonat e shkurtra. Fillojnë lahen në atë, ndërkohë që shoqjet e tyre dhe shokët janë një grup, u bëjnë ca foto. Dikush i ka thënë Prananti e ka bërë një video që ka xhiruar gjithë skenën. Kur njëri prej këtyre çunave heq i heq dhe bën një veprim shumë idiot, sepse si thua, fsheh pa Gjene vet midis këmbëve dhe pastaj bën me kshu poza me dy gishta mm. ndërkohë që ka çëra ah. të si çarehin tek filmi ka qenë një film se ka qenë një film kshu. Ne si Hannibal Lecter, një ngarksak që bënte një gjë kshu. Nëse po ç'tu do të them, që është një, një domethënë nudo. Me Pavanicin jashtë. Praktikisht. Në Piazza Venezia, në, në Shatervanin që është o, Altari i Kombit me O mio dio. Me gjithë ata këtu duke duke bërë poza, domethënë një një mashkull që ka fshehur biblokon e tij. Midis shalve domethënë dhe edhe e gjithëna kanë vëdi atje. Matteo Salvini, <laughs> zëvendës kryeministri Gati faschistë i Danis, si më thon Nikopeleshi apo. Jo jo jo, ky është Gjoe uh, Egër, na ky Mateo nuk mban fare. Nuk është nga Korça. Ky është Pe Drumi. Do ta di, thot ky i thot në Twitter, thot do ta di un thot se si ti edukoj në Thonza e ti korje. Këta... Mascarini. <laughs> këta idiotë. O bo bo. Çe do të kapen sepse Italia nuk është banjoj shtëpisë të tyre. Ka thënë ai fjal për fjalë në Twitter. Do di unë se si ti unse ti edukoj në Thonjza kta idiot. Ata tani në Italia po kërkojn kta idiot. Kta idiot me foto policia e Romës ka ka nxjer njoftim, domethënë po kërkojn që identifikojn kush janë kta turist që kanë vënë nam. Puna është tani që turizmi në Rom është dhe më dhe shumë dhe kjo kthehet në problem. Se ka shumë turist. Në Italië, në këtë kohë Më shumë se që në Shqipri, Besonia po jo Normal Naturista mm. Besa i shqipo Ka është edhe 3 dita Në Roma është në disa njëra shëgullore vitë Në vici, një, një, një. Një Besoni, Roma, qita aperta Qita <laughs> eterna Qushë, Italia nuk është banjo e jua I ka thëna i Ku të lani ju Dhe po i kërkojmë Në këta po i kërkojmë nga, nga fityra Apo po i kërkojmë të sepse kjo E kështë edhe të përshevur E këpresish është, nuk e di është për të par është për të par, kërkojni në, në Google Zonja Zotrin, sepse Do të dali di shka Do të dali di shka <laughs> Il Fato Kotidiano ka dhe video uh, Olta, sa mira vjetë më par janë uh... Po 7.000 7.000 oh, e shpërgjigja E sakt, Zonja Zotrin është Eli fituaj si dy biletave për në Cineplex 604 in për nëmë 7.000 Vjetë jo, më parë në Mezde Filoi kultivimi i ullinëve Bëjmë dhe, dhe, dhe një pjutit i tërë me ullinë, apo? Pa, bëmë dhe një inë Në traditën e lashtë Të vendeve të Mezdeutë E zison dhe e që qëhet vajosje Pa I cili është Situash vajosje është një ceremoni Ku me vaj i lujet bali Dikujt Dikujt që pasaj merë situash Atribute e tjere e tjere Përshkak të kësaj vajosjeje Dhe kjo në pelgun e me zeut U bëhej atletve Sportistve pra Dhe gjithashtu këtyre Kujt në pellgun e Mesdheut u bën deri i mavi vajosjes midis dashurve e Gio vajose sigurisht bëj me vaj ulliri devilavato eleven more I cannot see anything I am blind for the night I can hear the burn. Mirë më njëzë që të gjithë dhe më ishtë këni ardhur në klubin e mëgjesit, dore ashtani 98 minuta, unë jam blendu i du bashk me Altinin mjësit. dhe Olten. Më një mëgjesit, me mëgjesit... Zdo mëgjes me ju nga janarin djetorë, miqtashur? Nga janarin djetorë dhe, në... tëtor... janari djetor, janari dhe nga djetorë dhe nga djetorë... Ma në do me në to, kodë s'ka mërë zë duj? Shumë. Tëtorë. Nga tëtorë, në cfarë? Qfarë ishte? Se morëve shë? Nga janarin djetorë, th <laughs> Ema, si çuni? Mirë shumë. Sa na tregon fare kështu? Fare, po po, si jesh këtu? Kemi mësuar ndonjë gjë të re. Çka ke mësuar ndonjë diçka të re për shume? Sa sa ditë u bëre baba tani? Për mua? Po po, mua e. Si gën koam e për të tjerë? Gjatë 2-12. Dy herë si të që do flasim ne në klasë tretë. Po. Ky për gaz. Fix. Jo, i kanë vërtet i kanë, sidomos. Smitë të tërë ve rrëtin shumë, shumë shpejt. Rritën shumë, jo, e kam patale Fintet të tjerëve rritën shumë shpet Kërë shikonë e rritur, fintet tu Me zirin jo, <laughs> Por Qa uh, kemë suar në një të drej, pra? Kamë suar ta ushej, ta në bajt Qësë të dite, ba, lere, kamë suar ta ushej, ta bajt Ta ushej, qërje, qërje, qërje, qërje, qërje, qërje, qërje, qërje, qërje, qërje, qërje, qërje, qërje, qërje, qërje, qërje, qërje, qërje I jepë shumë shumë I jepë shumë shumë, pra, qëmë shumë shumë A, qëmë shumë shumë A, qëmë shumë shumë Ja përgati së unë vetë Ja përgati të altini Në fillim farë e thithë të se ti të që ishte A, a, vërdekë Provon të me që Për siguri, jo, për Po, e vërdet Mirë, mirë ke bërë, shumë mirë Mirë, së pasë kemsuar azë gjedonë A, ti e sa ma asë altin Azë gjedonë Përse <laughs> në së të duhet. <laughs> ja ke shtypur bananen. <laughs> ja, e t'i gjërë shpejt. <laughs> Për më sot a shtypur. Ishte shtybur. shaka, se... Për pritës e që të duhet. Ja ke shtypur, ja ke shtypur. Se dhe të shenë, aha, t'kapa. <laughs> që një muaj, a i nuk ha banane. Që <laughs> <laughs> <laughs> a i mund, më <laughs> si përqia i banane, yeah, asë më vonë. Si du mërë blanë. Ja, asë më vonë, do si përqia i si baba. Ka një period që i duhet si banane. Kërë në më gjesë Hai. Sa tre banane më jepni? Ka dalë lami se un sa banane më jep. <laughs> Kushta. Tre ha, banane. Oje, po, ato janë, ajo është 1, oлта por sa për 3. <laughs> ah, seriozisht? Ës <laughs> Bananaking, prandaj. Jan uh, jan super ato bananë. Banane, banane da i thën do ti zgjidhësh të verdha. Ës çfar Çfarë uh, këshilloj? Po, çfarë këshilloj? Dhe me logon Bananaking. E këtë logon so, psa, gjetu, aj, pa e ka gjetur ai pa më. Aty e di që ke me... cilësinë më të mirë. Në thotët e emri është mbreti i bananeve. Dhe ti do ta bësh çumshin më të mirë, basi ta hash bananet Banakin. Ta bëj. Përve... E kam patalli. Do jesh një çfarë. Sepse është, domethënë ti apo nuk... do të nxjerrësh çumsh? Kam probleme un apo është okay edhe <laughs> kë? Jo, zëdrijam. Nuk po thonjë që ti do të nxjerrësh çumsh, po thosha okay. që a the që ja trazon vet çumshin. Do ja fiksoj vetë për gatit çumsh plor, përgat... po. Basi ta hash ti bananet Banaking. Do je shi u shqyern dhe do ja bësh më të mirë tani. Po kjo është vërtet. Në këtë kuptim thash, do do ja bësh më të mirë qumshin bazit. <laughs> po shumë mirë, shumë mirë. Ai sigon që është pak më komplikuar se seksi. Është <laughs> është pak më komplikuar se seksi. Por është ja më e bukur. Ëh. Mm -hmm. Nuk e di haçi bukur sa seksi, por është <laughs> është gjithë bukur në përgjithësi. E kemë fjallën për të qëni të prind. Mi Mjë mëgjes që të gjithë, mi se keni ardhur në klubin e mëgjesit. E në qefë robi 1, 2, 3, në pasaj bënë qumë shumë përgjithër. <laughs> Shëtë gjëmë të një Bibin mm -hmm. Bibin reksa mishë da është man to fly është bashkë me Florida Georgia Line Kjo është kënga më e sukseshme që Bibin Ka patur në karjerën e sajtë Kick your pretty feet up on my dash No need to go nowhere fast Let's enjoy right here where we at Who knows where this road is supposed to lead We got nothing but time As long as you ride here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 Maybe just let it be singing it, people it's meant to be it'll be it'll be on, maybe just let it be let's go baby. so want you ride with me ride I lumt ai. I lumt. I lumt zëri. Alamet goca. Alamet zëri. Alamet zëri. Super goc. Super z. Super. Super pooper. Mirë shumë mirë. Faleminderit uh, Olta, është uh, kënaqësi që të kemi sot këtu. Kënaqësi është të jemi aty me ju. Gjëja e, e vetmja <coughs> vet femër që mbajë femër në em emisionin ton. E vetmja grua. Me dy me shkuj Ndihem shumë mirë Sot në mëgjes <laughs> Kjo e që nëndrej, ose në mërë Po, e mërët E gamë përit Qiko e nga E kemë shushë në Instagram Dikë uh, këto New York Times cartoon Cë janë këto karikaturat e hmm. New York Times Edhe New Yorkerit uh, Gjithashtu E janë shumë leseqme Kanë atë lojnë e vetë të humori Që së shkru që të shkryesh gazit Po është Edhe është një qift në krevat Që janë këtyr nga njëri tjetëri të go parkë shumë, janë situasht ullur në krevatë, jo shështë rinjë. Mm -hmm. Edhe ajo që të tëtë, po dua të reshë, athi është një me ty. <laughs> <laughs> <laughs> Ma si përësh, përpjevër e shumë që të atë bëndisht. Jamë për një të reshë, athi është një me ty. Që është që... Apo kishim fjalën për, a kishim fjalën ti ndërkundë, nëse ke kishë gjetur. Po, po, po. Atë e ndolta, letjam invituesin e quitzit me ullinj. Sot në klubin e amjets, kush e ka fituar atë kokrullin? Unë jam i sigurt tek. Mbretërorve prap. Pra. Urdhëro? Mbretërorve i prap. Mbretërorve prap. Ata që vajosheshin përveç sportistëve, atletëve, ishin edhe mbretërit. Dhe për të vajosur, sigurisht që përdorej vaj ulliri. Vaj ullini, siç Si nuk është ndryshe është Rei fituesi dy biletave për numrin e pleqt 227 i mbrëmë. Shi shi Rei. Bravo kta. Kemë në pyetje këtë. Ëh. Po, edhe më shumë kemi, uh, mm. no, kemi sa herë të duam. Rollin. Për Rollin po. Për shembull, Volta. Po. Kush jamë ne të Kogrolli? Ti saj. Ku se shpiku këtë? Po Rollin. Atë. Le Leta... të Bëjmë një pyetje tjetër miqdashur me ullinj. Le pyesh kjo. Ju e dini që ullinj nuk janë si stan, pra ullinj kanë origjinën në Mesdhe, pikërisht këtu ku jemi ne, dhe filluan të kultivohen në Mesdhe 7000 vjet më parë e kanë pasur pasaj përdorim në gjithë botën. Kur u zbulua bota e re, spanjollët i çuan Ullin në Amerikë Ku ullin dherën atë ko nuk eksistonin Me gjithë dhe Sot në këto dy vendet Të Amerikës Latine Prodohen ullin dhe vaj ulliri Në cilët dy vendet Të Amerikës Latine Sot Prodohet ullin Prodohen ullin dhe vaj ulliri Dhe akord? Okay. 0, 6, 9, 20, 7, 22 0, 6, 9, 20, 7, 22 Cilët e në dy vendet Ullin dhe vajulliri prodhuas të Amerikës Latina Ka dhe të tjerë që mund prodhëm Po këto të duja mbaën Dhe kanë dhe sasit më të mdaja Dhe të tu ashtë fortifikimet me bërthama Këtë një baspak në klubin e mëngjësit Të një shkua për të gjuar Sorry nga Healthy Is your cause from once it seems don't realize how mean I can be cuz I can sometimes treat the people that I love like to me cuz I can change my mind each day I didn't mean to try you on me but I sang all your birthday and your mother's favorite song So I'm sorry to my unknown lover sorry that I can't believe that anybody ever really starts to fall in love with me sorry to my unknown lover sorry I could be so blind didn't mean to leave you and all of the things that we had behind Things are good and never really understood the way you laid your eyes on me in ways that no one ever could and so it seems i broke your heart my ignorance has struck again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 all of the things that we had behind there's someone who'll love you someone will love you someone will love you but someone is in me someone will love you someone will love you someone will love you but someone isn't me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 Someone will love you Someone will love you But someone isn't me And Someone will love you Someone will love you Someone will love you But someone isn't me My name is Healthy Missouri What happen to you in the club? My name is My name is Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Na na na ni na na na ni na ni na ni na dikush kishë shkojë te diçka për bypassin e Fierit. Çfarë rregullohet? Në bypassin e Fierit, do të thonë, sërish. Alamaotrafau. Alamaotrafau të mesazh nga Brazau. Deri në Brazau, we're looking for a bypass of Fier now. Oh, wow. Bypass of Fier now. Ah, uh, então, está a lamão trafão. Oh, meu Deus. Muxa, muxa, muxa hora, muxa hora, muxa calor. Muxa de pago, muxa. Muxa lambada, muxa lambada. Oh, oh, oh babau. Mas oh, que é que faz? O bubão, o bubão na trafão, na baipão fiaão. É que diz assim, não é que diz assim, não é que diz assim, não é que diz assim. Não é que diz assim, não é que diz assim, não é que diz assim, não é que diz assim. A dão, lamão që që fanë katastrofau, kanë kryau në fjerau. <laughs> Ku edhe fjerau, më metë është i gutruau. <laughs> e daura, nuk edhi, mau, nuk e di. Në vetë një më shëllim në gjithë në këtë mbetet globi i fatës. Që dhe së dhe një dhe fatë mbetet. Gemi <laughs> i fatës në, në fjer, a i shkredi globi. Që se dipëse në duke të ashtë i mbaruar Që e riziston që të dhe, dhe kohë Zhulia tia ja dhe që hani, eh, hani hotau, hani hotau Keqau, farau, ashtu, eh? farau. Edhe hani hodit oh, mm -mm. Qatë ju bëjë un, qatë ju bëjë un Hej është në Tiran Prej dy dit është tani Një radio që shuat Big FM mm. Ka hapur të nësmetimin po E tina është, është rock Për ata që duan të të gjojnë rock holta. Uh -huh. Gjatë gjithë kos Për të të shmundurit Për të, të, të, të shmundurit po Lëvën direkt me Big FM po. Antina ka kaluar. Yeah. Kjo është në 100.6, 101.6. 101.6. 101.6. Oh, pak ajron maiden tani. Yeah. Shqisha. Yeah. Ço yeah. se son teknici në 1.6, dëgjo kjo tani. We're going to your place And this is what you're going to do And now you got yep. to freak me out Scream so loud Getting fucking laid Catch you with uh, Crazy B Seriously? Crazy B or Crazy B? Ah, poor boy You're a crazy bitch But you're so good on my top of it When I dream I'm doing you all night Snatches all down my back To keep her out on edge E nëjse, okej, okay, se se kemi personali, do me në kështë që më sa personalizem Më kështë këptojët në njërë Që që më rataj që janë të apasionuar për uh, roku po... në tiran vendurës e kanë në stacioninë t'yre në 101.6 Gja me bukur në botë Gja me bukur në botë është Lindja një fëmije Lindja një fëmije nga një burr pse na ktheve Volta se ishim te rakun <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> nuk e di nuk e di është lindja e një fëmie nga një burr oh, dhe një grua <laughs> dhe një grua e cila është një crazy <laughs> po ok e vërtet nuk e nuk e mora vesh mfalë sepse nuk bukur në botë mund të fol la për vete se cila cila ishte gjë më Pos... e bukur në botë sipas me vëdoja që na pyete po sipas teje cila është seksi seksi me një grua më do të jo pasojat Po, po. Jo, po shikojm bashkë me, me të gjitha, me të gjitha, edhe si me filtrën. Po, si paketë komplet. Oh, edhe me filtrën. <laughs> Ajo është bukurajetës, Ola. Okej. Okay. Ës si një kuti çokoladash thon ata. Pra dolet e fjalë. E ditë do mbaroj. Ajo <laughs> jo. O zgjernaj. Në, mirë, mirë. Qëse që Altina ka thënë sot me ish dashur se sigur ka figurë ka figurë të ajë bananë e bën çupsin më të mirë. Ës e vërtet. Mhm. Nga të regojë se si u të dojshë Një herë <laughs> Bajnë, bajnë i ke... Pa, pa, për ditë Këmë suar bajnë? Për ditë e brava e Jo, vetëm ja, së bedur Unë shikojë, baj <laughs> si, më bajnë mund të një Kur që unë ishte i saboli indur atëre Dushë edhe të reshën Si, dushë edhe të reshën, qa Dukë i bërbaj fëmijë Mosë dronjë të e më vlasë <laughs> i bërë fëmijë <Okay>. Atene, e... <laughs> uh, E baimand bëvetë gjithë familja. Shikonim video on YouTube natkoh uh -huh. se si ishte më mirë për ta larë do vënë uh -huh. kështu. Edhe me, me ato govatën që blem me gjurat, oh. e bënim mes shtëpisë, ishte edhe dimër natkoh e ftohtë e tërë. Por e baimand një video ku këto grat tuaja ishin amerikane, e po. Ato e lanin lavaman të kuzhinës. Uh -huh. e, e lanin ba, lavamanin e kuzhinës, e lanin mua aty në lavamanin e kuzhinës, e kthenin atë lavamanin. <laughs> në <pak> një, <laughs> Jo, jo, beton. Është jo didi -do, didi -do, po beton. Jo, di di po. Sepse e ishte ve ajo rubineti domethënë, nuk xhef. Prites bëni ku ti ke shkokën, sepse rubineti aty do të përplasësh. <risa> <risa> <rupinedi ati> <risa> po jo, ishte ishte fikst domethënë që. Sa duhet govat fare. Po, po. Do, A, do, -do, -do, -do dhe tjim, si bandit, të më shumë praktikat. Si e mbant atë beben ajo, Lale. Siç me një celular. E kupton domethënë, ekse mësuar dorën shumë atë beben, sillte kshu për dau. Tash pash, por është që është në rregull. Po. Din se ç'a bën. <laughs> ana na klab Ta një mjështë dhe sa koki sa pa përmënda Ana na klab Ja e të erdi dita Super, mos është bërë nëndhe kjo Kam së të përësim Kjo Qo e të supergirl po mm -hmm. Ljubi minqesit <laughs> Klab FM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 I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator navigator, gotta hit the road, gotta hit the road.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 ride a shotgun and beneath the heart some feeling like someone you got to swim across See what I mean There's a mountain top that I'm dreaming of If you need me you know where I be I'll be riding shotgun and I'm with the horse feeling like a someone I'll be riding shotgun and I'm with the horse feeling like a someone është tani 9:40 minuta. Mirëmëngjes të gjithëve. Akoma në Toka na Juve. Ah, e kam patalli. Po. Vazhdojnë rradhat e gjata, ëh, eh, nëpër mm -hmm. doganën e Fierit, zonën e Sotrin, në doganën e Fierit dhe doganën tiranë të Shqipërisë. Si kafshiticë Murriqan, Kakavi, Han hoti. Hani Hotit, Hani Hotit qaf bot dhe ku duhet ja. të shajë? Shtet kjo... e kjo. Cilan? Çfarë thonë, ndikalim i Po, i Kazaitas. I Kazaitas. Edhe ajo. <laughs> Kështu, që është... Po, është doganë më vete Kërë e rejtë Kam filluar uh, Siq e kemi theksuar Të në krybin e mqesit Për gjithë ju që e një makina Kujtët se policia të një u vërshgon me dron Me dron Me dron Me për dron, përndaj të të gjithë më këngë Drons ga mjus Të një, në krybin e mqesit uh, Ju thujë në mes të tolta Kjo është e pavërtet Jo me me gjoba, me gjëra Nuk ka me thyrje mesi e gjë Të hikur aja në dhëtë ditët ku mund të shëloni mi protestuësit nga gotinat më të larta Kanë bëruar uh, Këshu që ta një thjesht të filmojnë me dronë Oltatë e të qëjnë video në shpi Po po, të qëpruja 4K, si. super e bukur Që është ndjegje e makinës tënde Edhe ti praktikisht uh, paguan për video E këpëton? Po po Këshë gjobë, është, është 300 euro për shumë dhe është video Po po, se të ka filmuan Qëshë kështu si video Popo. servis dhe Të ndjegaj, deri në dërmi Të ka bërë videoklip, ledhe Po pra, ke një klip të Ti kulikën rrugus, me shpeci pra. pra. Goxha <gjohet> videoklip, tukaj Ne mirë Mirë shumë Ne, kur hapëm median aktive këtu Bënim trajnime për Studentet e gazaris Që të Mësonin si të bënin video e gjëra kështu Edhe me nduam se do t'i Shtuinim drejt punësimit në televizionet Po, do të bën polic. <laughs> Më sot bësh video e futesh në polic. Shumë mirë. Po. Të duhet diçka. Nëse ti bën video dhe foto të bukura mund të punosh në policinë qeveriën, bashkinë, në ku doshti domethënë, në shtatë. Mëfton të kesh pak talent. Po ke shumë followersa, mund të konsiderohesh ndër një post, po. po. Në Kriministri, apo të paktën zënë zënë ministër. Varesi se si ke Facebookun. Po, po. Me në ndjeksi varë të gjithë. Ëh. Mm. Dhe duhet të mos kesh llapur shumë. Në qoftë se ke qenë ku ti undashi ke folur për këso që dal për ashtu, do të jesh një ri në hije, do të jesh njëri që të njojë njerëzit. Tjeshi freskët. Uh, Tjeshi freskët apo se kështu ve. I, i vakë, domundan as ashtu as ashtu. Si një gjë kështu. Amorfë, jo me formë. Sa formën e merat atje pason kur vete. Si mund të kët formoj, formën e ka gota. A bon në kët rast kazani, po them. Këtë e më sfarënë klumënë më që e së 29-te 23 minuta mishdaqë, rudimentel bashme, just glëjnë, The McElmore këndojnë këngën që që që që që të these days. Life is beautiful, you were the light for me to find my truth, I just wanna say thank you. <mys> Leaving to find my soul, told her I had to go, And I know it ain't pretty when our hearts get broke.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 29 E 50 yeah. Nënte 50 tani në klubin e mëgjesit Mëgjesit gjithëm i së keni ardhur në programin E së ejnë të zoja zëtri Këtu me mua Blendin Dhe këtu me mua Altinin Dhe me mjësit. mua Olten Mëgjesit Gjithashtu I them unë që mëslohën ju Salim deret Që që nga unë Olta dhe nga unë Altini Dhe nga unë Blendi Miru pafshim Ditë të mparë <laughs> E kemi në fitues për të në Olta Kemi një fitu e së të këngës ditës mm -hmm. Që e të një një një nëmër, fiton dy leta 8.1.1 Fjtonë 2 bileta 2 bileta Filmat janë The Meg Që është një film me Jason Stratham A i që rovë si transporterit Dhe Doktor, një, një Dhe një pëshka qenë Dhe një pëshka qenë super gigant Po më i madhi pëshka qenë që ka eksistuar në një her Dhe Slenderman Është, që është filmi horror i frikshëm edhe edhe ky të dy janë të frikshëm po ky është i zhanrit horror më tepër se ai i fantazisë triller kështu ë ja. duhet të vishin dy balmbathë thëm të veshësh jo pelena pulash altik ato që të fantastike do kishin ishin uh, fantastike vërtet i pam sot në krimin e miqesit në amerikanë mira pelena për pula mish dashur janë bër prej sinëllastiçë të zeza që i vishën një pulë nëse ti kë dëshirë për ta mbajtur pulën në shtëpi në mënyrë që kur glasa të dalin prej barkut uh, të pulës të të mblidhen në këtë pelen fantastik kret mos ndosin në qelimanc xhadhet si e tëra gjërat bukurë që keni ju në shtëpi bashkë me pulat tuaja. 37.99 për 1 prej këtyre. I. Mund të i blini tek featherwear.com featherwear. featherwear. Shumë mirë. Që që kaj që kemi? Nuk ka përni një shërë në njëri nga këta? Jo, jo. jo, jo. Nuk ka përni një konflikt një disfemrave të televizionëve? Jo, jo. Jo? Së kemi dë gjuarë. Së së ka shanjë njëri Kozeta Kurtin sot? Jo pra jo. Nga këto që? E, bolu shanë. Një afë që <laughs> merën. Së kishin pra nga këto, ka që një afë qëtë mishë tashu mm. ga... nga... Nga rajonin. E sezonin e dĩgjon pastaj. Dëvizje në jetë, s'kemë dëgjuar. Shumë mirë. Shumë shumë mirë. Është shum më mirë kur dĩgjon se lajmi ose mungesa e lajmit ndonjëherë thonë është lajmi i mirë. Mhm. Uh -huh. Aba ja. Kështu thonë. Ja sa të kthehet nga pushimi. Kush? Okej. Po, Tanë që bën rumorat dhe sherrat, po. Sigurisht. Jeri kë fjalën. <laughs> jeri më Jeri. <laughs> ne do të kthehemi sërish nesër në klubin e Miqesit ju lëmë me dua lipën miqdashur.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 Your time is up, I'll tell you why You say I'm sorry, but it's too late now So save and get gone, shut up Cause if you think I care about you now Oh well, boy, I don't give a fuck I remember that weekend When my best friend caught you creeping in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 bout tell you why you say i'm sorry